Deutsches Mädchen. Rotkäppchen Irgendwann vor langer Zeit war da ein süßes kleines Mädchen, das in einem Dorf lebte. Sie trug immer ein rotes Käppchen und deshalb riefen die Leute sie Rotkäppchen. Rotkäppchen Rotkäppchen. Rotkäppchen. Rotkäppchen. Ja Mutter Ich bin hier. Was tust du? Isst du wieder Schokolade? Nein, Mutter. Du Lügnerin. Bring diesen Korb zu dem Haus deiner Großmutter. Großmutter geht es nicht so gut. Bitte würdest du ihr das geben? Ja, ich werde Mutter. Wenn du mir ein bisschen Schokolade gibst. Du Schokoladenmonster. <lacht> Die Mutter gab oh. ihr eine Handvoll Schokolade. Aber höre, du plapperst zu viel. Spreche nicht mit Fremden auf dem Weg. Okay, Mutter, ich tue es nicht. Rotkäppchen begann zu singen, als sie in Richtung Großmutters Haus lief. Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Es nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Einmal kreuzte ein böse aussehender Wolf ihren Weg. Rotkäppchen erschreckte sich sehr. Oh. Oh. Oh. Wohin gehst du, so heilig kleines Mädchen? Ich äh, gehe meine Großmutter besuchen, Herr Wolf. Oh. Hm. Ich verstehe. Und der Korb, was hast du in dem Korb? Milch und Früchte für meine Großmutter. Sie ist sehr krank. Du bist ein sehr süßes Mädchen. Du sorgst für deine Großmutter. Wo wohnt denn deine Großmutter? Unten, in der Nähe der Altkirche. Der Wolf machte einen teuflisch bösen Plan in seinem Kopf, das Mädchen aufzufressen. Okay, Rotkäppchen. Warum sammelst du nicht noch ein paar frische Blumen für Großmama? Das sind eine Menge wunderschöne Blumen im Wald. Wow, das ist eine tolle Idee. Großmama wird sehr glücklich sein und mir Schokolade geben. Ich werde Blumen für sie sammeln. Okay, genieße es. Ich gehe jetzt. Danke, Herr Wolf. Auf Wiedersehen. Rotkäppchen wandert im Wald herum, um die Blumen zu sammeln. Was für ein süßes Mal. Nun gut, ich bin sehr hungrig. Ich werde zuerst zur Großmutter gehen und sie als erstes auffressen. Und dann als Kleinkind. <lacht> <lacht> Rolf rannte zur Hütte der Großmutter. Während Rotkäppchen beschäftigt war, Blumen zu pflücken. Er erreichte Großmutters <lacht> und klopfte an die Tür. Ja, ich komme. Ich glaub, da ist mein kleines Baby an der Tür. Der Wolf ergriff sie, bevor sie schreien konnte. Der Wolf öffnete sein großes Maul und verschlang sie mit Haut und Haar. Lecker Großmutter. Dann griff sich der Wolf Sachen der Großmutter aus dem Regal und verkleidete sich als sie. Er legte sich in ihr Bett, um auf Rotkäppchen zu warten. Unglücklicherweise war Rotkäppchen auf dem Weg. Hoppa, hoppa, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, frisst er in die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Blut. Als Rotkäppchen die Hütte erreichte, ging sie hinein und setzte sich neben die Großmutter. Wie geht es dir, Großmutter? Ich fühlte mich nicht so gut, aber sobald ich dich sah, fühlte ich mich schon viel besser. Oh. Was für große Augen du hast, Großmutter. Damit ich dich besser sehen kann, meine Liebe. Oh, was für große Ohren du hast, Großmutter. Damit ich dich besser hören kann, meine Liebe. Was für große Zähne, Großmama. Damit ich dich besser fressen kann. <lacht> Als der Wolf das gesagt hatte, sprang er vom Bett. Und verschlang das arme Kleine. Da der Wolf seinen Hunger befriedigt hatte, legte er sich ins Bett zurück. Nach diesem schweren Mal wurde er müde und fing laut an zu schnarchen. Der Förster hörte das Schnarchen, als er am Haus vorbeikam. Warum schnarcht die alte Dame so wild? Da muss ich doch mal nach ihr sehen. Also ging er in den Raum zu ihrem Bett und sah den Wolf da liegen. Zu guter Letzt habe ich dich gefunden, du alter Sünder. Ich habe schon seit einer ganzen Weile nach dir Ausschau gehalten. Mhm. Er sah Bewegung im Bauch vom Wolf und dachte, dass der Wolf die Großmutter in ein mhm. Stück verschlungen haben könnte und dass sie vielleicht dann noch gerettet werden könnte. Also nahm er eine Schere und schnitt dem Wolf den Bauch auf. Nach ein paar Schnitten erschien Rotkäppchen. Und nach wenigen weiteren Schnitten sprang sie heraus und weinte. Oh, lieber. Ich hatte solche Angst. Es war so dunkel im Wolf. Oh. Oh. Und dann kam die Großmutter heraus, lebendig und hey. atmet. Rotkäppchen holte schnell große Steine, welche sie in den Körper des Wolfes packten. Dann nähte der Waldhüter den Bauch wieder zu. Gleich darauf wachte der Wolf wieder auf. Alle versteckten sich. Der Wolf schaute sich um, aber fand niemand. Er rannte sofort aus dem Haus. Oh, schwer mein Bauch ist. Ich glaube, die alte Oma nimmt ein bisschen viel Platz ein. Nach ein paar Schritten wurde er müde und fiel wegen dem Gewicht hin. Großmutter, Rotkäppchen <lacht> und der Waldhüter folgten ihm. <lacht> Er war jetzt so durstig, dass er gleich zum Fluss lief. Als er sich runterbeugte, um Wasser zu trinken, rutschte er wegen dem Gewicht auf und fiel in den Fluss. Hilfe! Warum hilft mir denn niemand, Hilfe? Hilf mir doch! Die Oma, Rotkäppchen und der Waldhüter erreichten das Flussbett und sahen ihn untergehen. Stirb! Stirb du, hinterhältiger Wolf. Du verdienst das. Hilfe! Hilf mir doch, jemand! Hilf mir doch, ah. Sie waren alle sehr glücklich. Die Oma dankte dem Waldhüter für die Rettung ihres Lebens. Sie bot ihm an, sich mit ihnen hinzusetzen und Kuchen zu essen. Das kleine Rotkäppchen hatte es sehr eilig, Kuchen zu haben. Aber Großmutter hielt sie zurück. Weißt, du bist gierig auf Kuchen und Schokolade. Ich erlaube dir heute, so viel du haben willst. Aber vorher sing ein Lied für den Herrn Waldhüter. Denn er hat sich heute tapfer für uns eingesetzt und unser Leben gerettet. Oh ja, Oma. Er ist unser Held für heute und ich will mein bestes Lied für ihn singen. Sie begann zu singen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Sie lachen und aßen den Kuchen auf. <lacht> Rotkäppchen versprach sich selbst, niemals wieder im Wald alleine herumzustreuen und immer darauf zu hören, was ihre Mutter sagt.